Не туди б'єш, Іване. Жуйка про насильницьку українізацію, нагальну потребу захисту прав і свобод російськомовного населення. Вибачте, а чого тільки російськомовного. Якщо проводиться насильницька українізація, то захищати треба і польськомовних, і румуномовних, і горомовних, і прочеє. Чи ви може? руслянд Аліс. Розумію, у вас в Криму, на Луганщині, на Донеччині, Слобожанщині російська мова просто таки в катастрофічному стані. Не те, що майже ніде не почуєш і не купиш російську газету, не послухаєш російськомовної передачі. Просто із-за вуглів вискакують бендеровці, петлюровці, мазепінці, ножа до горла, кажи поляниця. Російською можна спілкуватися лише вдома, при зачинених дверях, заслонених вікнах і під ковдрою, ватяною, щоб не чути. Що там вже говорити про російські школи, садочки, театри? Тепер вже й кіно хочуть передубльовувати на українську. Більше того, мирний позаблоковий російський Чорноморський флот оточили тризубівці і кажуть, чіпляйте на картузи зуби і говорить українською, а ні, то повибиваємо зуби словом, як зазначали на отому шоу «Правдоборці» «ползучий націоналізм на грані фашизма». Та такого агресивного і такого повзучого, що героїчним захисникам пригнобленого русскоязич'я від пориву правдолюб'я остаточно потемніло в очах і заклало вуха. Рідних дітей та онуків не чують, реальності не бачать. Рецидив агресивного дзявкото охопив до почорніння в розумі. Роті білочка заблимала ідею білої книги навіяла. Свого часу КГБ писало білу книгу повзучого сіонізму руками духовно кастрованих євреїв. Сьогодні вчорашні кадебісти і казибіські дворняги, повідрощувавши професорські бороди і пейси, аби подавати на Бородистих, віддресированих ердельтер'єрів за командою тих же хазяїв дзявкають про повзучий націоналізм. Український, звичайно. Дивуватися не треба. Собака є собака. Він мусить комусь служити і мусить на когось гавкати. А коли вже собача тоска зовсім загризає, виє на місяць. І це виття видає за потуги об'єднати роз'єднану Україну, засипати прірву між Сходом і Заходом. Ви люди молоді, спостережливі, допитливі. У вас ще не притлумлене почуття справедливості. Прекрасно розумієте, що засипати прірву, яку весь час поглиблюєш, практично неможливо. Але прірва між Сходом і Заходом України існує лише в планах сусідських спецслужб і програмних завданнях їхніх регіональних партій. Так же, як і проблема російської мови, проблема НАТО і проблема вийденого яйця. Бо є ще проблемочки вождів і вождиків. Пам'ятаєте анекдот? У божевільні? Лікар оглядає хворо. Ну як ви себе почуваєте? Як, доктори, добре почувають себе вже, але самі розумієте, божевільня є божевільна. А ця атмосфера на людину давить. Один репетує, що він маршал, другий впевнений, що він геній. А Петренко щодня кричить, що він наполеон. Але ж доктори всі знають, що Наполеон я. Різниця між божевільною і нашим політиком, там бід наполеонства лікують, а в нашому політикумі те наполеонство прививають. А якщо чувачка фізичний ріст на двох наполеонів розуму на пів курки, а інтелект на нулю. О, такий вождик, як говорили, совки, находка для шпіона і всього шпіонського кубла. Він, як іграшковий ослик, смикає за ниточкою, і колінця згинається, смикає за ниточку, і голівка кланяється, а пищавка буде випискувати те, що її запрограмують. Отже, жуйка про НАТО. Родина в опасності, репетували у Сєвєродонецьку ретівники Родини. Правда, не уточнили якої, бо як каже Ваня Молдаван, у нас кожен Іван має свій план. Одні працюють на родину, яка на північний схід від України, інші на родину, яка на Близькому Сході, треті на приватні родини, особистий мавзолеї, що оточили міста і містечка України. Наочний приклад турботи про народ України, бо народ за Конституцією носій влади. Тому і не все а на своїй спині всю оту шушваль, і вони, аби утриматись, на тій спині, шарлатанять, чужих дітей спонукають спалювати опудала, спасати російську мову, плювати в сторону НАТО, своїх же давно вивезли під крильце того ж НАТО, награбовані статки поховали у банках країн НАТО і плюнули на рускій язик». Прикрасти ще вішають дурням на вуха Локшину. Мучні вироби слов'яни люблять і люблять заспокійливі фрази на безріб'ї рак риба, маємо те, що маємо, і ж би не було війни. Військовий стратег хутора Мозамбік ізячачкес каже: якраз для того, щоб не було війни, Україні треба вступити до НАТО. На нашій території база Російського Чорноморського флоту. Аби якомусь натовському агресору не стукнуло в голову шльопнути на нього бомбу. Словом, і братішку треба рятувати, і самим від лиха застрахуватися. Тепер ще одна жуйка: ползучий націоналізм, злочини ОУН УПА, і звращення історії. Думає, що так і звратіть історію, які перевернули за часів панування режиму КПСС, НКВД КГБ, не зможуть найвіртуозніші фальсифікатори з всесвіту. Вченому людові треба буде кілька століть титанічної праці, щоб усе це повернути в правдиве русло. А багато чого вже й не повернеш. Сатанинський режим своєю репресивною мельорацією позасипав русла таким брудом і баластом, якого світ не знав ще. Ще досі вчорашні комуністичні потолочки дотолочують те, що дивом вижило. На моєму столі три товстелезні книги, що налічують понад чотири тисячі сторінок. Це літопис української повстанської армії, 43-й, 44-й і 46-й томи. Видані вони недавно. Пару років тому в моєму селі відкопали архіви служби безпеки УПА. Ці книги протоколи допитів розкритої емгепістської агентури засаної підпілля, стукачів, зрадників та іншої твані на совісті якої сотні розстріляних, вивезених до Сибіру, посаджених у Урми, згноєних по концтаборах, сотні осиротілих дітей з понівеченими долями. Це лише частина архіву, лише за пару років, лише по Тернопільщині. Читаєш ці трагічні болючі сторінки, а їх буває понад сотню на одну людину. І думаєш, хлопці були у підпіллі, скривалися по криївках, голодні й холодні, під постійною загрозою смерті, і водили із собою арештованих, прискіпливо допитували все протоколували. Чому ж вони не поступали за прикладом свого ворога, що знищував без суда і слідстві, судив тройками, вбивав при попитки к бігству? Він мав державу, тюрми, табори. Він мав конституцію найгуманнішу у світі, яка гарантувала вищу міру соціальний захист і розстріл. Чого ж ці хлопці не мстили ворогові йодекунськими методами? Бо це були люди високої моралі. Вони боролись за святу справу, за волю України. І цю справу не мали права очорнити. Якщо врахувати, що вік їхніх сягав в основному від 19 до 35 років, то ще більше приймаєшся повагою до цих лицарів, які останню кулю завжди берегли для себе. І коли зараз слухаєш воплі НКВДсько-МГБ привидів, у яких руки в крові, про якісь там злочини оуновців, про викривлення історії, хочеться, щоб оці документальні творчі Твори були в кожній школі України. Бо тут конкретно показано, хто, як, де і коли справді робив злочини, як винищував населення України, грабував, калічив людські долі і душі. Ці майстри ще зараз чалапкають поміж нас. Зустрічаються їхні прізвища серед ветеранів війни, Києва, Луганська, Одеси, Криму, Львова. Вчора вони примушували школяриків доносити на своїх батьків, слідкували за ними. Потім разом з ними виважалися. Возили до Сибіру або ж осиротілих відправляли в дитячі колонії. Сьогодні їхні нащадки спонукають школяриків протестувати проти тих, хто хоче вивести їх із совкового мороку, навчити знати і шанувати свою мову, мову своєї держави, навчити бути людьми і шанувати людей.